«Нудьга» – в'ялила мене, моя горлице. «Нудьга не тільки через недолю України, але й за тобою, моя бажана!» «Я вгадала це», – сказала Марина. «Я побачила по твоїх очах, що ти нудьгуєш, і не мала сили, щоб не побачитись з тобою і не сказати тобі, що люблю тебе, як колись любила». «І тільки?» – з мукою спитав він. «Тільки, моє серце, я повинна вернутися до хана!» Руки козака впали і випустили її з обіймів. Щастя хвилини було розбите, як розбивається кришталевий кухоль з солодким питвом. Ти вернешся до зрадника, що згубив Україну? Ні, Іване. Я сама так гадала, що він зрадив, але вчора я з ним перебалакала, Все склалося так через нещастя. Татари налякалися великого польського війська і втекли. Хан заприсягнув мені, що не розірве спілки з Хмельницьким і буде давати поміч Україні надалі. І ти ймеш йому віри? Подумай, друже мій, дорогий, що було б, коли я б втекла з тобою? Хан погнався б слідом, шукав би мене і тебе по всій Україні, і дощенту сплюндрував би нашу нещасну землю. Він догнав би тебе і забрав самого в неволю на тяжке катування. А не впіймав би нас, так забрав би з України в неволю сотні тисяч безвинних людей, однявши батьків від дітей, дітей від батьків». Проклята долес крикнув з розпачем богун. Коли ж ти візьмеш мене з цього гидного світу, коли ти увірвеш пекельну муку моєї душі? Те, що ти говориш, Марина, правда, будь вона проклята та правда, але тобі неможливо тепер покинути хана. Ще гірше неможливо, ніж було тоді в бахчисараї. Богун сів до столу, змагаючись своїм почуттям, Марина сіла поруч і, обнявши його рукою, милувала і заспокоювала. Але час не стояв. Час хутко біг. Хан, скінчивши нараду, запевне, зараз прийде до своєї газізи. Що ж буде тоді? Нещасна невільниця схопилася. Богун сам одвів її за браму і повів полем, держачи її руку в своїй руці. Закохані розмовляли про останні події, будучи, ну, України. Так, наче скоро мали знову побачитись. Нарешті Марина стала просити Богуна, щоб він лишив її бо їй самій безпечніше добігти до татарського табору. «Прощай же, моє серденько», – сказав полковник, притивляючи свою кохану до серця. «Мені недовго на світі поневіряти. Колись же ворожа куля таки мене знайде. Я тому буду радий. Мене час набуття, і я знову побачусь з тобою на тім світі. Там зійдемося і ніколи вже не розлучимося». «Де моє волосся?» – зненацька спитала Марина. «Під серцем в мене, моя бажана, я ніколи не знімаю капшучка. Подай же мені слово, що носитимеш його по-під серцем, аж поки ми знову зійдемося. Охоче, голубка, бо я і сам ніколи з твоїм волосся б не розлучився. Ну, тепер прощай». І поцілувавши милого, Марина пташкою випорхнула з його обіймів і побігла до татарського табору. Нарада у хана справді скінчилася, і стара сиділа ні жива, ні мертва, чекаючи всяку хвилину, що хан прийде, і, довідавшись, що його газізі немає, власноручно зніме її голову своєю шаблею. Не встигла Марина вскочити в намет, як почувся поклик Євнуха, що хан іде. Збентежені жінки сховалися поміж полами намету, і там Марина почала рвати себе в брання своєї служниці, а стара, вхопивши кухоль води, почала змивати їй обличчя. Що ж це моя газізя, сьогодні мене не зустрічає? почувся голос хана зсередини намету. Я була хвора, мій любий володарю, відповіла Марина, тремтячи всім тілом. І ось тепер я чіпурюся, щоб не здатися бридкою своєму милому. Я навіть голосу не пізнаю своєї дружини, бідна, газізю, у тебе, певно, пропасниця. Чи не дме тут десь вітер по -під полами намету? Не торгуйся, коханий, це минеться. Через кілька хвилин Марина вийшла до хана, загорнута в легкі, саєтові запинала. Іслам Герей уже сидів на подушках і, притягши молоду дружину за руку, посадовив її собі на коліна. Чи може бути більша мука для жінки, як та, щоб з палких обіймів милого перейти в холодні обійми нелюба? І Марина сьогодні зазнала тієї муки. Тіло підстаркуватого хана здавалося сьогодні Марині кістяком мерця, а його довгі руки холодними гадюками. Вона билася в його обіймах, як вташка в пазурах кота, і викликала до себе смерть, так само, як за годину до того кликав до себе смерть богун. Ранком другого дня хан підняв орду і рушив далі до Криму. Викупивши гетьмана, богун по умові з ним подався до Вінниці і поросилав своїх козаків по всьому надбужжю, Набирати нове військо Завзяті подоляни знову піднялися І через тиждень Богун навчав строю вже Великий полк у п'ять тисяч Командних козаків З тим військом він худко пішов до Білої церкви Щоб там заступити шлях Польському війську Шляхом Богун перестрівав ватаги козаків Що йшли з-під варестечка І хоч ті були обдерті, голодні І поспішали до домівок Богун умовляв їх прилучитися до нього «Розійдетесь по хатах», – говорив він до козаків, – «то всіх вас переб'ють ляхи нарізно, і дітей ваших вбидло повернуть, а як станете разом зі мною, то перепинимо ляхів і зрятуємо свої домівки від ляцького руйнування». Більшість козаків слухалася улюбленого полковника і привлучалася до нього в такому числі, що під Білу церкву вагон прибув уже з десятьма тисячами. Там він зразу почав окопуватися і озброювати Білу церкву гарматами, щоб дати ляхам отсіч. Тим часом Хмельницький перестрів ті павки, що пішли з-під Берестечка до Корсуня і Маслова Броду, і теж прибув з ними до Богуна. Наближалися до Білої церкви і вороги. З-під Берестечка з великим військом сунувся Потоцький, а з Литви Радзивів, а знову наближалася рішуча хвилина. Поляків було далеко більше кількостю, ніж українців. І Хмельницький, наважуючись щепитися з ними, послав посланців, щоб перебалакати про згоду. Поляки згоджувалися замиритися, але тільки з тим, щоб лишилася автономною сама Київщина. Всі ж останні землі України, щоб знову підлягали Польщі, як було до повстання. Богун і з ним багато козаків не хотіли приставати на такі умови. «Ти ж бачиш», – казав Богун Гетьманові, – «люди не хочуть коритися ляхам, навіть неузброєні селяни дають ляхам отсіч. Цілі села і міста гинуть, змагаючись з ворогом, маючи за краще вмерти, ніж скоритися неправді. Ти ж маєш військо і не ведеш його в бій». «А що буде», – відповідав Хмельницький, – «коли ляхи і тут переможуть нас, як перемогли під Берестечком. Тоді знову будемо битися з ними біля Корсуня, Чигирина, на всякому місці». Продержимо ляхів під зброєю до зими, вигубимо їх без хліб'ям, морозами, та вони й до різдва не додержаться. У тебе козаків щодня буде більше, а ляхів щодня буде менше. Хіба не знаєш, що як не то вони зараз тікають. От тоді, коли заженемо їх, знову заслуч та застирь, тільки тоді можна про згоду умовлятися». Проте Хмельницький не зважився стати добою. Він бачив, що після берестечка козаки й старшина не так уже прихильно ставляться до нього, як колись. І боявся, що коли знову трапиться йому пригода, то його скинуть з гетьманства і оберуть іншого. Навіть богуна, не вважаючи на всі його послуги, Хмельницький тепер не любив за те, що той часто не згоджувався з ним у військових справах і не корився його волі. А Богунова слава тільки дратувала його. Хмельницький боявся, що вогун може скинути його і стати гетьманом. Богонові козаки, подоляни і волинці рішуче не хотіли ставати до згоди, бо їхня країна мала підлягати полякам. Вони від себе посилали до потоцького посланців з погрозами, що не стануть до згоди, якщо поляки не згодяться на зборовські умови. Але ніщо не пособило. І Хмельницький підписав умову, власноручно вбивши при сьому булавою кількох козаків, що увічі лайли його зрадником. Після Білоцерківської згоди становище України стало далеко гіршим, ніж після Зборовської. Польські жовніри й драгуни стали на зиму по всьому Поділлю, Волині, Братславщині, і по всій лівобережній Україні. Під захистом свого війська туди зразу ж набігли польські пани і підпанки своїми орендарями-жидами. Пани поодбирали в селян землю, що її селяни вже три роки орали, поднімали худобу і всяке збіжжя, люто помщалися на своїх кріпаках і в кого знаходили зброю, того катували. Завзяті подоляни й волиняни не хотіли коритися панам і лізти знову в те ярмо, що його вже три роки своєю кров'ю скинули. Вони збиралися в ватаги і переховувалися в полісах і звідти билися з панами. Поляки ж, захопивши таку ватагу, нещадно катували селян, вигадуючи на них такі муки, що, здається, і саме пекло того б не вигадало. Одного ранку Богунові, що, стерявши через згоду гетьмана своє полкове місто Вінницю, Жив тепер в Умані, сказали, що до нього прибули земляки з Поділля. Богун вийшов на ганок і з жахом поточився назад. Двір був повен страшних примар. То були неначе тіні людей з чорними ямами під чолом замість очей. Були такі, що замість носів та вух у них на обличчі червоніли роз'ятрені рани великі стяки з вишкірними зубами, бо людям було відрізано губи, де в кого замість рук були цурупалки, а по землі, мов павуки, каталися люди без ніг і без рук. Всі ці примари простягали до вогуна руки або цурупалки одних і казали до нього нелюдським стогоном і ревом, бо в більшості їх були урізані язики. Стогін вибився із грудей, посивілого у січах полковника. Він зрозумів, що то за примари, бо ще під Білою церквою предчував, яка буде помста панів. Врати мої рідні, з риданням кинувся багундо калік, земляки мої нещасні. Побила вас лихая година, знущаються ляхи над вашою кров'ю, над нашим безголов'ям. Гетьман відсурався нас, уколи ті, хто мав можливість гукати, покинув нас воргам на поталу, так хоч би ти згадав про земляків своїх. Ми вже загинули, але ще не всі там понад Бугом та понад Дністром ще змагаються. Рятуй хоч тих. «Нехай мене скарає Господь», – відповів вогун, «коли я покину шаблю, поки ляхи пануватимуть на Україні». Ідіть всі, везіть без ногих у Чигирин до гетьмана, нехай подивиться, до якої згоди з ляхами призвів він Україну, а я дам вам грошей, поводарів і листа до нього. А в листі до гетьмана богун писав Глянь, Богдане, на братів наших з хоч ти рубай мені голову, а я зараз йду із своїми козаками до Богу, ліпше десять разів вмерти, ніж бачити те, що ми бачимо. Ті каліки й лист Богуна зробили вплив на Хмельницького. До того ж, ще сейм у Варшаві не ствердив білоцерківської мови, гетьман був вільний не рахуватися з нею. По весні 1652 року Хмельницький дав кілька козацьких полків своєму синові Тимошеві і звелів іти на поміч Богунові, а сам з кількома павками пішов позаду. Тимі Хмельниченко – Сполучився з Богуном, і вони разом пішли на Бух до гори Батіг, де стояв з польським військом коронний гетьман Калиновський. Там козаки так погромили поляків, що з їхнього війська мало хто лишився живим. Було вбито навіть самого Калиновського. Після славного Батоцького бойовища знову піднялося на Україні все поспільство. А все панство кинулося тікати, кому куди пощастило потрапити – Козацькі сотні без наказу і навіть без дозволу Хмельницького вибивали по Україні польських жовнірів та драгунів. Богун своїм полком рушив з-попід Батага на Поділля, добив решту польського війська і знову опанував своєю рідною вінницею. Минув місяць, і все Поділля, Брацлавщина і Волині, вся лівобережна Україна були знову вільні од ляхів та панів. Радість велика стала по всій Україні. Люди, зустрічаючись, цілувалися і обнімали один одного, як на Великдень. Наслідки верестечка були знищені. Та не дуже довго протяглося те щастя. За осінь та за зиму поляки назбирали нового війська. І весною 1653 року на Україну з 15 тисячним військом набіг новий польний гетьман Чарнецький. Він намислив вжити нових засобів щодо війни з Україною, а саме вирізувати всіх українців, хоч козаків і хоч посполитих, не дивлячись на те, чи озброєні вони, чи не озброєні, не лишати живими навіть жінок і дітей, щоб, зрештою, викоренити український непокірливий народ і заселити українські землі поляками. Несподівано набіг він з Полісся на Братславщину. Попалив до останньої хати міста сам городок, Прилуки, Липовець, Ягубець, Линці та Борщовку і до ноги вирізав там усіх людей. Ніколи в світі навіть за часів Батия не робилося того, що виробляв на Україні Чарнецький. По руїнах сел та міст, вкритих непоховним людським трупом, Бігли цілі табуни собак та вовків, розтягаючи трупи на шматки, а і вороння допомагало їм білувати кості. Вжахнувся вогун, почувши про лицарську роботу Чернецького і, не вважаючи на те, що мав попід рукою тільки один свій полк в три тисячі коней, кинувся навперейми Чернецькому до замку монастирище, щоб там заступити йому шлях. В монастиріщі дуже зручно було оборонятися. Бо з одного боку козаків захищали високі мровані стіни та башти напівзруйнованого замчища. З другого підкручує бігла річка, а з третього, де підходило поле, богун почав робити окопи. «Тут і помремо», – сказав богун сотникам, – «якщо гетьман не дасть помочі». Мені-то воно б і час уже, – обізвався Лучко. «Вже з мого товариства нікого немає на світі. Я один досі топчу травицю» не знаходячи собі смерті. Довбня з Влучком не погодився. «А в мене ще здорово на ляхів рука свербить. Тепер ось правиця загоїлася. Саме добре буде гатити їх келепом». Довідавшись, що в монастирищі засів богун, тільки з одним повком, Чернецький дуже радів тому, що нарешті злапає проклятого українського бунтаря, що вже так дався в знаки полякам – Ставши табором недалеко міста, він зразу ж кинувся з кількома павками на козацькі окопи. Шалений був його наскок, але богун дав йому таку оціч, що після того козаки три дні закопували трупи поляків, що лишилися по рівчаках поперед окопами.